Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala sadiq al amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ndugu zangu waislamu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala msalia kipenzi chetu mtume na amani zaoji yake pili na shukurani kwa nyote na sote Ambapo tumefika hapa na ikawa lengo kubwa ni kutekeleza ibada ya sala lakini pia kuweza kuhudhuria katika kikao miongoni mwa vikao bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Islamu mada ambayo nitaizumzia kwa leo ambayo ni adraru, sihri الدini, adraru asihri ala ad-din wal fard wal mujtama madhara mengi ya uchawi ala dini ambayo yanakuwa ni madhara juu ya dini walfardi walmujtama na pia ni madhara ambayo yanakuwa ni yenye kupata kila mtu lakini pia ni madhara ambayo ina dhuru jamii hi ndio unwani ya maudhui yangu Nuzangu islamu kwa hakika yeyote muislamu mwenye imani na mapenzi ya dini yake anapopita katika mji wa Mombasa mji ambao tuko ndani kwa kika ataona vile kuna mabango mengi ambayo ni mabango yanayotangaza wachawi na uchawi na hili jambo ambalo kwa kika yote ambaye ana imani kwa kuwa labda hawezi akatoa mabango hayo kwa mkono wake kwa sababu ni munkar inatakiwa utoe kwa mkono wako basi akipata nafasi kama hii ambayo nimeipata bila shaka ataweza kuzungumzia jambo hilo kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mara'am minkumunkaran falyughayiruhu biyadi faillam yastati'a fabilisanihi na bila shaka tunapozungumzia jambo hili kwa ulimi tunakuwa tume moja katika jukumu ambalo tunalo katika munkar kama huo lakini hata kwa yule ambaye Hakupata nafasi kama hii ambayo nimeipata ya kuzumzia jambo hili bila shaka ana sehemu yake nayo ni kuchukia katika moyo jambo hilo kama alivyo sema Mtume sallallahu alayhi wasallama fa biqalbihi bqalbihi Bi kwa moyo wake muislam anapoona ov kama hiyo aweze kulichukia na kuweka nia na azma ya kuwa atakapopata uwezo wa kuondoa jambo hilo kwa kutumia mkono wake atafanya hivyo na pia anapopata nafasi ya kulizumzia jambo hilo kwa kuonesha ubaya wake basi atafanya hivyo lakini ndugu zangu waislamu pia yeyote ambaye ataweza kujumuika na baadhi ya ndugu zetu waislamu wanaofanya kazi ya ruqya kazi ya ruqya Kazi ambayo kwa hakika ni moja katika tiba zinazokubalika katika Uislamu kama tutakokuja kugusia jambo hilo ikiwa itafanyika katika misingi yake ya kisheria. Kwa hakika utapata kuona na kushuhudia na hata kusikia kwao habari ambazo kwa hakika kusikitisha sana. Kuhusu vile wachawi na uchawi unatatiza jamii na wanadamu na kwa hakika unajipata wanajipata katika hali ya usumbufu na mateso na viki kubwa sana. Yote moja katika sababu ni uchawi. Kwa utapata kuwa yeyote atakayekuwa anaelewa jambo hili wa kuliona hataweza kuona ajabu. Ya kwa nini? kuzumzwe mada ya uchawi na yani kwa sababu ya kuwa ndugu zangu Waislamu kama nilivotangulia kusema ni jambo ambalo lipo na tuliona tukitembea katika miji yetu lakini pia ni jambo ambalo madhara yake yanaonekana kwa kuwa ikiwa katika familia yako hakuna ashawai kudhurika na jambo hilo basi jirani na kama si jirani basi rafiki na kama si rafiki basi yeyote katika naoishi nao katika jamii ushawai kushuhudia jambo hili likiwa lina madhara kwa mmoja wa mwingine lakini kundi zangu waislamu pia yeyote atakaye pata habari za mitandao na kuishi na uhalisia wa waislamu na wasio waislamu kwa leo na kapata kusikia ya kuwa kuna watu ambao wameshaamua ya kuwa Hakuna haja ya kupitia njia ndefu ya kuwa tuende kwa mganga kisha tufanyie mambo ili ndomo wetu tuende kwa njia uganga bali wamamua kuwa sasa wanajiunga na chama wanakuwa wanakitangaza kabisa chama cha kuabudu mashetani. ambacho chama hicho bila shaka ni moja katika mambo ambayo yana mafungamano moja kwa moja na uchawi kwa hii ikapelekea mpaka ikawa kuna umuhimu mkubwa zaidi wa kuzungumzia mada hii. Lakini pia moja katika sababu ambazo zimetupelekea tukono umuhimu wa mada hii ni kwa sababu ndugu zangu wa Uislamu manhaji ya ahlus sunna na jamaa ni manhaj ambayo imesimama kwa msingi wa kukemea ushirikina na kuunga mkono na kutangaza tauhid na aqida sahihi aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivosema Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa famain yakfuru bitawghuti wayu'min billahi faqad istamsaka bil'urwatil wuthqa lam fisamalah yeyote atakaneusha na kukufuru na kukatali tawghuti na bila shaka ndugu zangu waislamu ikiwa uchawi na wachawi hawaingii katika tawaghut basi hakuna unayeweza kumita kuwa ni tawaghut zaidi ya mchawi na mganga Nakisha na kisha na wale wafasi wa wachawi na waganga kwa jambo la kwanza kabisa lazima tukatai jambo hili na tukilike, tulikemei jambo hili ndipo tuweze kutangaza tauhidi fa Allahu Bimadha Bilkufur bil kwa bil hivyo amaanza Allah hapa na kuwa tuanze kwa kukufuru tawghut na tawghut ni uchawi unaingia ndani kama vile Allah subhanahu wa ta'ala pia katika kalima ya tauhid kalima tul la ilaha illa Allah ameanza na kuwa tuanze kwanza na kukanusha yeyote na chochote kinachoabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika hiyo kalima kuna nguzo mbili kama tunavyojua wengi wetu. Ya kuna nafyun wa ithbati. Kuna kwanza kukataa na kukanusha kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki. Hiyo ni nafyun. Hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki. Kwa hivyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah kuna vikanusha ikiwemo uchawi kwa sababu uchawi ni ibada ya kuabudu mashetani, Kwa hiyo unakataa ibada hiyo. Kisha ndio sawu nadhibitisha akida sahihi ambayo ni tauhid. Ya kuwa ila Allah isipokuwa Allah peke yake ndiye anastahili ibada. Kwa hili ndugu zangu wa Islamu ni swala ambalo natakiwa lizingatiwe kuwa ni swala muhimu sana katika jamii yetu kuzunguzwa ili waislamu waweze kujua madhara haya na uende ikawa sababu ya kuepukana na uchawi na hata kupiga vita uchawi na wachawi utajiuliza kuwa jambo hili kwa nini laenea na watu wanajihusisha nalo mzangu islamu kuna sababu nyingi kwa sababu moja katika sababu hizo ni dhaafa al udhaifu wa imani dhaf al-iman udhaifu wa imani ambaye imani yake ni thabiti na ina nguvu hawezi kabisa kujihusisha na mambo ya shirkina kwa udhaifu wa imani na upungufu wa uchamungu kila taqwa ni moja katika sababu kubwa za kupatikana jambo hili katika jamii lakini sababu nyingine ambayo mzangu wa Uislamu inapelekea mpaka upate jambo hili lipo na endelea kupatikana ni ujinga. Kuna baadhi ya watu kudhania kuwa uganga ni mbaya ikiwa utajihusisha nao kwa sababu ya kuwadhuru watu. Lakini ikiwa utenda ugangani kwa sababu ya umeenda ili akufanyie gabra gabra zake uwe tajiri ama umeenda kwa ajili yakuwa kuonajihisi wewe ni mgonjwa akufanyie mambo yake upone kwa hivyo ama umeenda kwa sababu ya kuwa kuna mtu anakusumbua ili akwaki mambo yako yaende sawa asikusumbue itakuwa hapa hakuna makosa hasa wewe ni ujinga Ini aljahlu ani mtu kuwa ni mwislamu lakini hajui dini yake hasa inampelekea mpaka anafanya mambo kwa kutojua akiona kuwa ni sawa lakini ndugu zangu waislamu moja katika sababu za kuenea uchawi na uganga ni bid'a ni bid'a na ni kwa sababu kama tulivyotangulia kusema ukiona mabango mengi ambayo yanatangaza uchawi katika miji yetu kuna baadhi ya mabango hayo hao wachawi wanajiita majina ya ukweli ni kuwa hauwezi mtu ambaye ni ahli sunna na jamaa ambaye anafata manhajus salaf ya kuwa yeye amejiweka katika kiti hicho cha kuwa yeye ni mganga na ana jina la kiislamu na yeye anapata manhajus salafa hiwezekani lakini ndugu zangu islamu watu wa bid'ah bali hata katika madarasa zao miongoni mwa mambo ambayo walimu wao huwa wanawatunuku wanafunzi ambao wana adabu na heshima na watiifu kwao ni kuwafundisha uchawi Uchawi katika madarasa za bida hazifundishwi aufundishi kama yani kama somo maalumu isipokuwa mwalimu huwa ana elimu hiyo lakini saa anaangalia mwanafunzi ambaye ni mtiifu kwake anamuita pembeni alafu anampa kama zawadi yakoachukua hii itakusaidia katika maisha Jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea akasema kuwa wala yuflihu asahiru haythu ata mchawi ya faudi lakini hao wanasema kuwa eti akishamfundisha mtoto itakufaa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an yakua annahu kana rijalun shiddatan wa ta'aba lakini wanafunzi wao wakiwaambia kuwa hii kitakufaa na kile kutatilia maritizo yako wakati wa shida. Jambo ambalo Allah nasema kwa uzidisha shida na tabu kwa mtu. Kwa hivyo bida ni moja katika sababu za kuenea uchawi na uganga katika jamii. Lakini mzangu Islamu pia miongoni mwa sababu za kuenea, kuenea uganga na uchawi katika jamii ni tamaa. Kuna baadhi ya watu ambao wana tamaa. Kwa hivyo akishadanganya na mwenzake yako na jua wewe unazubatu lakini kuna mtaalamu fulano ukienda kwake ana dawa kikupa na akwambia leta mbuzi ama kuku ama kitu fulani kisha akakufanyia mambo yake usione watu mtembea na makubwa na hawana hata biashara kubwa usione watu wana maisha makubwa huo watu wana mambo yao na watu wana siri zao hasa mtu kwa sababu ya tamaa na maisha mazuri pamoja na mengine ambayo tumetangulia kuyasema hapo mwanzo udhaifu wa imani na ujinga na bidاعة kuinikia katika bidاعة kuivyo akichanganya na tamaa yake unapata kuwa anaenda mzima mzima katika uchawi kwa sababu ya kutafuta mengi ambayo hatoyapata isipokuwa atapata kinye cha kinyume chake Islamu lakini pia miongoni mwa sababu za kuenea uchawi katika jamii zetu ni roho mbaya roho mbaya, yani kuna watu wana roho mbaya na wenzao. Ni mahasidi. Uwivu. Ni watu ambao wanapenda ugomvi. Sasa ameteta na mwenzake na ameshindwa atamfanya nini? Anaanza kumtishia kuwa ngojuta niona. Utanijua mimi ni nani. Akimaanisha kuwa eti atenda kumstaki kwa mganga. Kwa mganga ni na mtu anasumbua sana. Takumfanya hivi. Ama anawe na mwenzake kwa hivyo anamwelekea kwa mganga kwa sababu ya kule kumharibia mambo yake roho mbaya kwa ndugu zangu Islamu ukishaelewa hivyo utajua ya kuwa ni muhimu kuepukana na yote haya ambayo tumeyasema ambayo tunasema kuwa ni miongoni mwa sababu za kueneza uganga na kubakisha uganga katika jamii zetu ndugu zangu Islamu Nikiingia katika madango naanza kwa kusema hivi ya kuwa huu uganga asili yake ni nini Asili ya uganga ndo zangu Islamu tusisumbuke kutafuta bali Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an tukisoma suratul Baqara aya ya mbili Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama kafara Sulaimanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nas as hakukufuru kwa kufanya mambo ambayo wasioelewa wanamsibishia Suleimani kwa Suleimani ndiye asili ya uganga sivyo hivyo bali mashetani ndio walikufuru kwa sababu walikuwa na uganga huo na pia wakawa wanawafundisha watu uganga huo kwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ni wapi wanadamu wametoa uganga, wametoa kwa mashetani Na hukumu ya uganga ndizo za Katika Uislamu ni ukafiri. Ngao maulama katika kueneza aina uganga, ya, na hukum ya uganga imekuwa ni sababu ya kutofautiana kuhusu hukumu ya waganga. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an aya hii ambayo nimesoma ameeleza kuwa walipokuwa hao mashitani wanaofundisha wanadamu uganga walikuwa akiambia wama ma'allimani min ahadin hatta yakula inna ma nahnu fitnatun fala taqfur bi maana fala taqfur bitaalumis bita sihiri bi anna baluka bil amal kule kusoma tu uganga kwa ili ujue uganga ni ukafiri je kufanya kazi Kwa hivyo hukumu yake ni ukafiri. Lakini saa kwa sababu ya kuwa uganga maulamaa laamaa kama anavyosema Shakuthaminia kwa uko sampuli mbili. Kuna uganga wa kufanya mambo ambayo mganga huwa anayafanya. Kwa sababu ya kuwaita mashetani. ili waje alafu awaombe wa mtumikie kwa yale anayataka. Na huwa anafanya mambo ya ukafiri na ushirikina ili ndi wale mashetani waweze kumtumikia. Sasa moja kwa moja huo ni uganga ambao ni ukafiri kwa sababu yastainu bi ghayrillah Lakini sasa kuna aina nyingine ya uganga ambao hutumika tu madawa Mtu hatumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii madawa Sasa hii aina pili ambayo Hakutumiki mashetani isipokuwa tuni madawa fulani Na Leo nitaaluma Sasa unapata kuwa Ndiyo baadhi ya wulama wamesema kuwa hiyo ni katika kabira lakini si katika kufru. Kama alivyosema Sheikh Uthman na hata Sheikh Ibn kusu kuhusu jambo hilo. Lakini hakika sisi tunapozunguzia kuhusu hukumu ya mganga ni nini? Kwa tunamjumlisha ya kuwa waganga ni makafiri. Kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu ya kuwa si rahisi kutofautisha kati ya mganga anayetumia mashetani na mganga anayetumia tu madawa bila kutumia mashetani Ingawa wote wanafanana kwa kuwa wana madhara wote yule anatumia mashetani yule anatumia madawa wote wanakutanishwa na hukumu moja kwa wanadhuru kwa kutumia mashetani hayo au kutumia hayo madawa ndizo zangu islamu unaweza kujiuliza kuwa je mganga katika uislamu hukumu yake na adhabu yake ni nini hukumu ya mganga ndozo zangu islamu ni kuuliwa kama alivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hadd asahir sahir darba bisayfi au darbuhu bisayfi ni kumkata kabisa kichwa shingo hiyo ndio hukumu ya mganga auliwe kwa nini kwa sababu ya kupunguza madhara ambayo yanatokana na ye eh. ama kuhusu hikma yake ndozo zangu islamu iko wazi kama alivosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nilisoma yakwa wale mashaitani walikuwa wakiambia watu Ya kuwa inama nahnu fitnatun fala taghfur hiyo ndio hikma kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta uganga kama fitna yani mtihani kwetu sisi kwa hivyo yatakiwa tuweze kufaulu mtihani huo ufanyaje kwa kutojihusisha na uganga Ni mtihani je tutampia Allah kufata njia yake ya sawa ambayo ni kufata yale ambayo Allah ametuambia tuyafate kwenye Qur'ani na katika suna za Mtume ama tutaachana na hayo kisha tuanze kujihusisha na uganga ambao ni ukafiri na mwisho wetu katika ukafiri huo Kuna baadhi ya madhehebu katika Waislamu madhehebu katika madhehebu ya Kiislamu ambayo yanakataa uganga mfano kama mu'tazila mu'tazila wanasema hakuna uganga kabisa hakuna uganga na hata ule unaoitwa uganga hauna athari yote lakini ahlus sunna wal jamaa ambao ndio msimamo sawa jumhuru ulama wanasema yakuwa uganga upo na pia uganga una uhakika na una athari yani unaathiri kifanyika na wale ambao ni waganga kwa njia za kiganga huwa unadhuru unadhuru lakini sasa Allah subhanahu wa taala pamoja na kuwa uganga upo na unadhuru lakini Allah subhanahu wa taala ametu tuliza nyau zetu na kutuondoa wasiwasi sisi waislamu kwa kutuambia kuwa wamahum bidaarina bihi min ahadi illa bi idhnillah wale wanausomea uganga wakiutumia kwa ajili ya kuadhuru wanadamu allah anasema kuwa hawawezi kabisa kuutumia uganga huo kwa kudhuru yeyote isipokuwa kwa idhni ya allah isipokuwa kwa idhni ya allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an ya kuwa kila mwanadamu kila mwanadamu <clears throat> Allah Subhanahu wa Ta'ala malaika Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia malaika Hao malaika kazi yao ni moja tu ipi ni kuwa hao malaika Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa kazi ya kumchunga mwanadamu kwa hivyo ikiwa yeyote adataka kumdhulu mwanadamu basi huyo malaika huwa anamzuia ya kuwa ondoka sawasawa awe ni shetani ama awe ni mchawi ama mwingine yote hata kama ni nyama huyo malaika huwa anazuia hayo madhara yasimfikie huyo mwanadamu isipokuwa yale madhara ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ame kadiria yamfikie mwanadamu sasa hayo ndio huwa hao malaika hawana budi isipokuwa kukubaliana na amri ya Allah na kisha hayo madhara yamfikia mwanadamu vinginevyo hakuna na lao kama si hivyo ani ingekuwa yakua Allah subhanahu wa ta'ala hakutujalia hau malaika ambao kazi yao ni kutulinda basi ndugu zangu waislamu tungekuwa tunafikiwa na makubwa zaidi ndio sababu قاسما قال كعب الاحبار لولا ان الله عز وجل وكل بكم ملائكه لو كما الله سبحانه وتعالى سikuwa الي توكيه ملائكه يذبون عنكم ambao ينويع كتكامنا نني ما في طعام في kwenyu na kunywa kwenyu wa auratikum na hata katika faragha zenu na aurazain zenu la tahatfa mngenyakuliwa na majini aninge kuwa unaweza kuketi na tu hivi mnakula kufumba na kufumbua unapata kuwa hayupo ashanya kuliwa na shetani ameenda kabisa na ametokomea tena humuoni ama ume tembea na mwanzo hivi njiani tu unashtukia hayupo yuko wapi ashanyakuliwa na shetani ama na jini yako ametumwa na neni, na mganga kuwa kaniletee mtu fulani lakini hata mganga amtume shetani wake yakuwa kaniletee mtu fulani huyo anezunguzia uganga na waganga mimi hapa hauwezo kaja hapa kanichukua kwa nini kwa sababu ya kuwa hawa malaika wapo na sisi na kila mwanadamu na hawa malaika Mujahid. akasema mujahid ma min abdin ila walauhu malakun amna mwanadamu yote isipokuwa na malaika muwakalun bihi ambe malaika huyo amewakilishwa kwake yahfadhuhu fi naumihi huyo malaika na muhifadhi akiwa katika usingizi na hata akiwa yuko macho minal jinn na majini wale wabaya wal na hata wanadamu wale wabaya waganga wala hawami na hata wadudu na wanyama wale wabaya famamin umshay'un yatīhi yuriduhu illā qāla waraaka hakuna chochote ambacho kitakuwa kinamwelekea huyo mwanadamu kinataka kumdhuru ispokuwa huyo malaika huwa anakiambia kuwa aya legea utokako ondoka ondoka ila shay'un ya'zanu llāhu fīhi fa isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametoa idhini ya kuwa ni qadar kimfikia mwanadamu huyo basi kitamfikia. hawa walikuwa wanatafsiri aya hii ya Allah ambayo imetangulia kuishiria aya katika suratu Turad. Allah anasema law humu'aqibatun kila mwanadamu ana malaika mimbeini yadaihi mbele yake wamin khalfihi na hata nyuma yake wa min amrillah kutoka na amri ya Allah kwa sababu hii inatufanya mpaka sisi Ahlus Sunnah Jamaa huwa hatutishiki na hatuogopi wala tunawaswasi na waganga wala uganga Kwanini? kwa nini kwa sababu kuwa, sisi tuna Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ambaye anatuhifadhi na pia ametwekea malaika wakatuifadhi sasa Mtaingia kwa madango ambayo nilitangulia kusema ndiyo nimekusudia kuizunguzia. Mada ambayo ni madhara ya uganga. Katika dini na hata katika watu na jamii. Mtaanza kuzumzia madhara ya uganga katika dini. Mzungo wa Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadith iliyopokewa na imamu Muslim ambavyo azwaji ni Nabii sallallahu alaihi wasallam. Qala Qalat aniqulna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata Arafan tuma nasema yeyote atakayeenda kwa Arafah. Fasa'alahu an shay'in akamuuliza chochote lam tukbal lahu salatun arba'ina laylah. Huyo atakayefanya hivyo hata kama hatu amini wala hatotekeleza alichoambiwa na mganga atekeleze lakini madama alienda kuajili قال العلماء والعلماء ناسما في بيان بعض فوائد هذا الحديث كاتفاubayminisha baadhi ya faida za hadithi hi anna salatahu 40 yawman hii hadithi inamaanisha kuwa huyu mtu swala zake siku 40 zitakuwa ni sahihi. La yajibu qadha'uha. Si lazima kwake kuzilipa. Walakin, lakini la thawaba fiha. Hizo ni swala ambazo tatakuwa na swali lakini hana thawabu. Hana thawabu. Wa'qubatan lahu. Hiyo ni adhabu kwake tu ala itiani kwa sababu ya kuwaendea kuendea hawaganga ala itiyani alrafina wa mufalihin sasa wewe niambie kama haya si madhlamu mkubwa kwa dini yako nini yani uswali siku wa 40 kisha thawabu zako zote zichukuliwe unyimwe kwa sababu tu yakumeenda mara moja tu kwa mganga kisha umaambiwa mambo lakini haukuyamini unanyang'anya thawabu za sala zako siku wa 40 hii ni hasara kubwa sana kwa muislamu na huu ni kwa yule ambaye hakuamini baada kuambiwa ama kwa yule ambaye ataenda kisha aulize na kisha asadikishe na kisha atekelezalioambiwa hukumu yake ni nini hadithi iliyopokewa na borera radhiallahu anhu hala kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumesallallahu wa wasallam anasema wa man ata arafan yeye atatakaenda kuwa araf au kahinan ama akienda kuwa kuhani fasalahu an shay'in akamuuliza chochote fa bima yaqulu kisha akamsadikisha kwa anachosema faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam atakuwa mtu huyo amekufuru qur'an ile iloteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam qur'an ambayo inakataa uchawi na uganga ni inasema kuwa ni ukafiri na huyo mtakaoa pia ni kafiri ikiwa takuwa naamini hayo aliwaambiwa na kaatekeleza yake mambo ya ushirikina hadithi mpukwe na budaud na tirmidhi na nasai na isnad yake ni sahih Arafu katika hii hadithi ambayo nimesoma ya kwanza na hata ya pili manake nini? Mola mu anasema kuwa ili jina Arraf na jina kahi Ni manake ni moja. Lakini wengine wakatafutisha kuwa kila moja ya jina hili Lina manake. Kwa hivyo wakasema wanaotafutisha kuwa Arraf manake kila huwa ladhi yadai ma'rifata shay'i yule anedai kujua kitu almasruki kilichoibiwa na alikuwa hayupo lakini ukienda kwake ukamwambia kwa nimeibiwa hata anaweza kwaambia kwa, kwa, kwa kitu chako ni fulani na kitu chako sehemu fulani kwa makani dhala na hata anadai kujua kitu kilichopotea kiko wapi ukienda ukamuliza anaweza kuanahwihi kwa na mfano wake mima wa katika maadi wakati mambo ambayo tayari lakini ghaibu anadai kuwa anajua wal-kahin lakini kahin maana nini huwa aladhi yadai ilma ma yakunu fi almustaqbal yula yadai kujua yale yatakayotokea na kuwa katika siku zinazokuja Ani siku za mbeleni wa yadai ma'rifata al na pia anadai kujua siri za watu na siri zilizofichikana kwa kahin ndio utapata kuwa atakwambia kuwa kesho itakuwa fula, kitu fulani ama ukioa huyu mke anakufaa na mambo yenyewe atakua sawa ama huyu hakufai na mengine mengi kama hayo ukifungua biashara hii biashara hiyo utafanikiwa utafanikiwa ukina safari hii itakuwa ni sawa ama si sawa uende yaani mambo kama hayo huyu ni kahina ambaye anakwambia mambo ya baadaye na wanatumia wote kuambia watu mambo haya mashetani kama alivosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa waganga huwa kuna mashetani wanawatumikia. na hao mashetani kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa walikuwa wakienda mbinguni kisha wakisikiza siri ambazo malaika waambiwa na Allah ili waje wazitekeleza hapa duniani kabla malaika kuja hao wana, washaskia wanakuja kuambia waganga kisha waganga wanaambia wale watu wao hasalafu wanaonekana kwa kumbe hawa tunajua kabisa ghaibu lakini sasa mtu akasema huwa mganga kisha jambo moja ambalo litakuja kutokea huwa anaongeza kwa hilo jambo mambo mengine ya uongo 99 sasa ile jambo moja ambalo litatokea kwa vile litatokea wa watu wanaona kuwa kweli limetokea na hayo mengine ambayo hayakutokea ukimwambia mbona hayakutokea ana njia zake za uganga za kufanya mpaka muone kuwa ye si mwenye makosa yeye ndio mwenye makosa. Kwa utasikia nakwambia kuna hebu niambie imekwaje? Ananiambia mimi nilifanya hivi basi wao ndio haribu kila kitu. Ulivunja mashati. Sasa hapi nitakiwa tena odete mbuzi. Mbuzi. Ama kuku mwekundu. Ama si, vitu kama hivyo. hata omba mchicha wala kabeji wala sukuma. Ni hivyo tu mbuzi, kuku kwa sababu ni nini? ale na wewe unadhani unadhani kuwa atakufanya una chako hakuna kitu atakofanya kwa sababu ni muongo lakini sasa Allah anasema kuwa hao mashetani siku hizi pia huwa anaenda kusikiza lakini kile wanapojaribu kwenda kusikiza huwa anapigwa na vimondo kwenye soto jini anasema Allah ya kuwa mashetani wakawa wanaeleza baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutumilizwa yakuwa anna kunna nastami'u minha wa anna kunna naq'udu minha makaida lisana'i faman yastami'u al'ana yajid lahu sihaba rasala lakini hivyo hivyo kwa sababu ya utifu wao kwa waganga huwa anaenda hivyo hivyo sasa huwa wanapangana huyu anapanda jua huyu huyu anapanda jua huyu takapo anafiga mbinguni sasa yule ambaye amefika huko anaskiza akishasikia tu hivi hateremki kuja kuambia mganga huwa anamwambia wa chini yake. Yule wa China anamwambia hivyo. Kwa hivyo hizo habari zateremka kama umeme kwenye waya stima. Kwa hivyo hata yule wajua alisikia kama atapigwa. Anapigwa na huku nini habari si zifika. we angalie vipi mashetani. Wanajitoa muhanga tu kwa ajili ya kuweza kuwatumikia waganga. Wao nadhani kwa wa nini? Ni kwa sababu ya kuwa wanajua kuwa huyo mganga ndiye mwakilishi wao kwa kupoteza wanadamu na kuwatoa katika njia haki na kuingiza katika moto. Kwa hivyo wanaona kuwa tusiingie peketu. Lazima hata kama tutakufa kwa sababu sisi hata tukiifa bila kufanya hivyo taingia motoni. Kwa sababu afadhali tusiingie peketu. Tutafute wanachama ili tuweze fanyaje kuingia pamoja nao. Kwao wanajitua muhanga tu kwa sababu hiyo. Jamaa ambalo wake yetakao Muislamu awe na tahadhari nalo lakini mzangu uislamu miongoni pia madhara ya uganga katika dini kwa tumeona kuna madhara pili ni kumtoa mtu katika uislamu lakini madhara mengine ni kuwa kama nilivyotangulia kusema pale mwanzo kuna watu ambao wanajiunga na ibada ya mashetani mashaitani lichaakuwa kuwa kwa hao waislamu na huyu ndio unafiki sasa huu Kwa sababu unafiki maana ni mtu kuficha ukafiri alafu anadhirisha Uislamu. Sasa kuna baadhi ya misikiti unaweza kupata watu wanaingia misikitini mtu anaswali hata safu ya kwanza lakini ana imani za ushirikina za uganga. Ima yeye ni mganga ama mambo yake hafanyi mpaka usishe waganga. huu ni unafiki huu. Na hawa ndio wale wanafiki wabaya kuliko wala ambao tunatafuta kuwa ni fina nane wanaafiki mti ambao utampata ya kuwa yeye ni mganga lakini anakuja msikitini huyo ni mnafiki Tina ndio mnafiki mbaya kuliko wote kwa nini kwa sababu ya kuwa unafiki ni kuwa kile kilichoko mwilimu wake uganga hiyo ni kisha kile kinachoonekana ni uislamu wahadha huwa aynun nifaq na hayo madhara makubwa zaidi zaidi katika uislamu kupata watu ambao dhahiruhum salah hani dhahiri yao mashaallah ni watu wema lakini batinuhum m Allahu biyaalim lakini yaliofichikana katika batini yao Allah anajua Allah ndiye mwenye kujua kwa islamu, ni mzungu wa islamu haya ni baadhi tu ya madhara ya uganga katika dini Ana madhara ya uganga katika jamii na katika watu ni mengi sana mzungu wa islamu natataja baadhi tu ya hayo madhara alafu kisha baadaye tuendelee na mingine ambayo nimekusudia ni pia kuizungumza ambayo nikuzunguzia sasa tiba ya haya madhara muislam anatakiwa afanye nini tiba ambayo natakiwa uizingatie kabla ya kupatwa na madhara na tiba ambayo nitakiwa uizingatie baada ya kupatwa na hayo madhara mzangu islamu moja katika madhara ya ushirikina na madhara ya uganga ni kuwa kuna uganga unaitwa sihiru tafriqi sihiru ni uganga ambao kusio lake ni kuwafanya watu wasielewane ni kuwafanya watu watete wagombane naona uganga ambao mara nyingi hutumika kwa wanandoa mke na mme uganga huu hutumika kwa nini kwa mke na mume Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim Anjabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema mtume rehma na mani zui yake inna ibilisa hakika iblisi yadau arshahu weka <coughs> kitanda chake alal mai juu ya maji thumma yabafu sarayahu kisha huwa anatuma wale maaskari wake wa kumfanyia kazi ya kuwapotosha na kuwapoteza watu faadnaahum minuhu manzilatan yule ambaye ni wa karibu zaidi kwake ay kwa kuonesha kuwa yeye amefanya kazi muhimu sana a adhamuhum fitna ni yule ambaye atakuwa ana fitna kubwa zaidi kuliko wengine sasa mtume akaanza kueleza baadhi ya fitna ambazo hufanywa na hao Mashetani ndio ili wawe karibu na ule ibilisi wao ibilisi ule mkubwa anasema mtume ya juu ahaduhum huwa anakuja mmoja wao kwa ibilisi sasa anaenda kujeleza ili sasa apandishe cheo na pewe madaraka na awi karibu na ibilisi kwa sababu amefanya kazi kubwa fayaqulu anasema kumwambia ibilisi faaltu kadha wa kadha mifanya hivi na hivi animaanisha kuwa mempoteza huyu mpaka akaanza kunywa pombe Mempoteza huyu mpaka akao umwizi. nimempoteza huyu mpaka kaa akawa anasema uongo nimempoteza huyu mpaka haku akachelewa kwenda kuswali. Fa yakuulu ibilisi huwa anasema masona atashiana. we ondoka. Hakuna alichokifanya. Tena endo fanye kazi zaidi. Yio kazi yako bado ijenda, haijakuwa sawa. kala mtuma anasema thumma yajiu ahaduhum. Kisha nakuja mmoja wao, fayakulu anasema kumwambia ibilisi ma tatakutuhu. Ibilisi kazi ndiofanya leo nukua ni kuwa ni kuwa sijaamwasha fulani hata faraqtu bainahu mpaka nikamtenganisha na nikamgombanisha kati yake wa beina mraatihi na kati ya mkewe Nimakisha kuwa yeye na mkewe washagombana wameteta na hata nimetoka huko talaka ishatoka na kila mtu ashamwambia kwa eri tusionane hata msitaki uje mazishi yangu wale usije ukanzika ni mambo kama hayo hala Anasema mtume fayudnihi Ibilisi huwa anamsongesha huyo shetani aliyefanya kazi hiyo minhu kwake ay waya kisha ibilisi anasema ne, naam anta Ani ndio wewe umefanya kazi Wewe umefanya saa kazi ninayotaka Maanaisha kuwa hiyo kazi ya kufarikisha mke na mme qala al-amash arada ani ama anasema kuwa hapa mtume alikuwa anakusudia fa yaltazimuhu ani kisha yule shetani ama ibilisi huwa anamkumbatia huyo shetani alifanya kazi hiyo anamkumbatia yu aniquhu wayadhumuhu ila nafsihi kwa nini kwa sababu ya kumpongeza na kumuonesha na kuonesha pia wenzake ya kufanyeni kama huyu na kumpongeza huyu alifanya hivyo kwa well done kazi nzuri Kazi gani hiyo? Kazi ya kufarikisha mtu na mke. Na ndio kazi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwenye Qur'an aya ya 102 akasema fayata'lamuna min huma walikuwa wakisoma uganga kutoka kwa shetani Ma yufarikuna uganga ambao walikuwa kuutumia kufarikisha bihi kwa kutumia uganga huo baina almar'i wa zauji kati ya mtu mme wa zawadi mkewe kohu nuganga ambao hutumika sana. Nimesema kuwa huu gango hutumika sana kwa kutenganisha kati ya mke na mme lakini pia hutumika kwa kutenganisha kati ya asiyekuwa mke na mme Inawezekana kupata kuwa wanatenganisha kati ya baba na mtoto, ama kati ya ndugu na nduguye ama hata kati ya rafiki na rafiki yake, ama hata kati ya yeyote. Labda majiliwa kati ya bosi na ule mwajiri wanitumie uganga kuwa kila mtu lakini mara nyingi ni kwa ndoa mara nyingi ni kwa kwa hivyo ina maana kuwa utapata katika jamii ndoa zinavunjika kuna zile ambazo huvunjika ni kadri ya Allah lakini kuna zile ambazo zinavunjika na sababu ni uganga na sababu nini ni uganga mzangu Islamu hii ni jambo la kusikitisha sana Tunajua madhara ya ndoa kuvunjika. Ina maana kwa sahabu watoto kama walikuwa wachadaliwa Wanabakia watoto Hawaishi wakiwa wana wazazi wawili pamoja. Na wakati mwingine unaweza kupata kuwa watoto meingia katika mateso ya kuanza kuteswa na mama wakambo kwa sababu ya kuwa mama shaedoka. Na baba mbakia na watoto hawezi kawalea peke yao, aleta mwingine. Yule mama anaweza kuatesa watoto. Sababu ile taraka. Ule lakini mzangu islamu tunajua kuwa tanaka wakati mwingine kufanya mpaka dini ikabadilika Marangapi ngapi tumeona kuwa msichana ameolewa na kaslimu kwa kuwa amependa ule kijana kaslimu na akao muislamu lakini wakaza watoto kisha wakatengana yule msichana akataka kuonesha inadi kwa saha watoto umeniacha asa nitakuonyesha kusudi anawapeleka kanisani anavalisha misalaba anawalea katika malezi ya kristo na ni mamba ambayo ni madhara tu kwa sababu ya nini ile ndoo ishavunjika. Shetani penye anafurahi kabisa. Anacheka kabisa. Anatoa pongezi kwa nilifanya kazi.